А якщо, бува, перемогти не в силі, повертає назад, і, не вважаючи це за ганьбу для себе, без втрат тікає що духу геть. Ну, для венетів данина хлібом не така вже й обтяжлива. Коли ж би тільки хлібом, а то ще й худобою, і медом, і хутром, і полотном. Та найбільшою пагубою була данина людьми, набір отроків. До гунського війська. І ти ходив, отче. І я ходив із князем Божедаром Він тоді був молодий, дужий, сміливий. Щеки хорив, аж схопилися. Отже, виходить мати чорного вепра справжня гунка? Не тільки гунка. А дочка самого Аттіли. А тіла хитрий був щоб міцніше прив'язати до себе союзних та підлеглих вождів, женив їх на своїх дочках. А що жінок у нього по гунському звичаю було б безліку, той дочок мав багато. Всім князям і риксам вистачало. Так ось чому княжич Радогаст назвав вепрагунном, замислено промовив Щек. І чому тягнеться той до Ернака? Ну, тягнеться він до Ернака не тому, що гун, а тому, що хоче посісти місце отця свого, котрий ось-ось відправиться в дорогу до правоців. А Радогаст на заваді, сказав Кий. Тож, гадаю, звістка про Ернака вселила в нього якусь надію чому ми мусимо обов'язково обрати князем полянського, котрогось із Божедаровичів?» – спитав Хорив. «Хіба мало достойних мужів серед інших племен родів? Ну, хоча б наш отець Тур. Адже плем'я наше Русь, не останнє серед союзного племені полян, а, може, і найсильніше». Старішина усміхнувся у сріблясту бороду. «Ось тому, мабуть...» Старішини і не погодяться обрати мене чи кого-небудь з русів Побояться, щоб не посіли князівство назавжди Та й старий я для цього Тож маю вже подумувати про дальню дорогу Окрім того, божедарове плем'я Родь, наш найближчий родич Теж не погодиться на зміну князя а його підтримають за дніпровські роди, бо покійна Радогастова мати звідти. Ех, все це не так просто. «Про мене хай буде князем і Радогаст, здається, розумний і сміливий муж, – сказав Кей. Страшно тільки, що між княжичами запалає розбрат. І якраз напередодні війни з гуннами, що тоді робити?» Турна хмурив високе, зорене зморшками чоло. Гунни зараз, не ті, що приатілі, не та в них сила. Та усе ж легковажити не слід. Адже уличів погромили, а чому? Та тому, що Ернак вирішив бити нас поодинці. Сьогодні уличів, завтра полян, а там бужан, деревлян, і знову опиняться слов'янські роди під Гунською п'ятою. А де ж вихід, доче? Вихід один – об'єднатися. із з сіверянами, з деревлянами, як прибожові, як прибожові. Тоді, напевно, погромимо гунню. Але ж Божидар про це не обмовився жодним словом. Мусимо самі. Як? Старішина задумався. Ви знаєте, що на краю полянської землі, в лісах на рідці Почайні, залишився жити з родом, своїм родом, Мій брат, Межамир, коли наші племена звільнилися від гунського ярма, майже всі наші роди, що втекли в ліси, повернулися на розі.